розбавити місто його розкиданості, нестримності простору, однаково ще заклувати людську душу в кайдани непотрібних обмежень і безглуздих заборон. Втрачені краєвиди те саме, що втрачені людські душі. Твердо Твердохліб упіймав себе на тому, що переступає межі порядності, які давно і твердо визначив. Чи можна перекладати відповідальність за свої дрібні невдачі і клопоти на плечі історії, держави, людей, родини? Отож не ремствуй, будь мудрим і терпеливим. Так він умовляв себе, хоча й знав, що не перестане ремствувати в душі, повідзначався безпощадною правдивістю дисциплінованих і роботящих. Прийшов взяти роботу, сказав твердохлібно читалюкові, перестрівши того перед канцелярією їхнього відділу. Чомусь тільки тепер подумалося, що в Нечиталюка всі прикмети великого чоловіка. Булькатий, як Вергілій, потирає руки, як Бернард Шоу, затайний, як Гоголь, вірно підданий, як Гьоте. Якби ще хоч трохи талановитості. Але який же талант зміг би терпіти шовкову диктатуру Савочки? І тут нечиталюк мов би, відплачуючи твердохлібові за такі думки, Затягів до свого кабінету, Садовив побігав довкола, потираючи руки, тоді таємниче повідомив. Старий, ставочка знову лікарня, але мене обдаровано милістю і благодаттю. Якою ж? Тепер я знаю, кого намічено в наступники савочки. Хіба є така сила, що усунула б савочку? На жаль, на жаль, зветься. Закони природи. Всі ми смертні. Хтось завжди має успадкувати черевики покійного. Ти забув, що тут може йти мова про жіночі черевики? Старий савочка носить тільки чоловічі, як черниця. Так ще не відкрутиться. Твердо хліб гмикнув. Тепер у тебе додастся роботи? Тобто не вловив гумору. Тут я копав підселочку, тепер доведеться ще й під мене. Старий, за кого ти мене маєш? За того, ким ти є. Типовий заступник у типових обставинах. Ти думав про те, що в порядних інституціях заступників не повинно бути взагалі? Як то не повинно бути? Дуже просто. Коли вже називати, то помічниками або що, як у прокурорлю. А так не зрозуміло. «А як ти думаєш?» – зазираючи твердохлібові в очі, нахилився над ним нечиталюк. «Хто такі генії?» – не зможеш відповісти, бо ніхто не знає. «Я скажу тобі, генії – це заступники не здарш. Чуєш? Заступники, а не помічники. Виходить, ти геній. А я вважав, що справжній геній своєї справи у нас тільки братов. Слухай, не згадуй мені про Сими братова. Шкода, що його зараз немає тут. А ти помітив, що його ніколи немає. Завжди невідкладні справи. Савочка знав, кого рекомендувати секретарем паркбюро. Обирали Симебратовими. А турбується про вас хто? Мючита Потрібні докази. Ось я подумав про тебе і підготував тобі дві геніальні справи на вибір. Одна про науково-дослідний інститут, де два роки писали липові звіти про важливі розробки для народного господарства, а самі і пальцем не ворухнули. Тим часом лише премії грибонули 90 тисяч. «До вчених я не піду, ти ж знаєш», – втомлений, – сказав твердо хліб. Друга справа – тупикова. Передав нам народний контроль. «Хочеш загнати мене в тупик?» Старий, тільки ти зможеш вибратись із цього тупика. У нас є фантюрист. Той знає способи, як вибратись навіть із дна океану. Тут потрібен твердий реаліст, як ти. Береш? Гаразд, давай уже той тупик. Як полковоєць оглядає місце бою, так твердохлібові треба було спершу поглянути на людей, з якими матиме справу в їхньому, сказати, природному середовищі в їхній звичній обстановці, самому побувати на місці дії. Цього правила свого ніколи не зраджував, так повісив цього разу. Довго добирався різними видами громадського транспорту до організації, що віддала заготівлею вторинної сировини, подорож без радості в душі і навіть без втіхи для ока, бо довелось побачити, може, найбрудніші і найзанихайніші околиці Києва, запаскоджені, запацьорені, обставлені незграбними допотопними будуваннями, складами, загорожами, завалені купами сміття іржавого заліза, якихось уламків, паліччя, ганчір'я. Але там, куди їхав твердохліб, все було як у людей. Контора, дошка пошани, графіки, об'яви, приймальня директора, Секретарка в модній марльовці, телефони, сновигання заклопотаних людей. Директор був молодий, якийсь несерйозно блондинистий, з нахабними хлоп'ячими очима. Твердохліб привітався, показав йому посвідчення. «З прокуратури», – здивувався той, – «та в мене вже тут наркоконтроль всі кишки вилотав». Передали справу нам», – пояснив твердохліб. «А що це означає?» «Доведеться відповідати». «То ми ж вернули всі гроші!» «Справа не в грошах!» «А в чому ж, дорогий товариш?» Директор вискочив із-за столу, відхлив двері до приймальні вукну. «Еллюсь, поклич голову інженера!» «Чи, може, не треба?» «Це вже дотвер до хліба. Може, нам у двох?» «Можна і так, згодився твердо до хліба». «Ви хоч у курсі?» – спитав директор, сідаючись на своє місце. «Приблизно. Тільки приблизно. То я можу все точно». Головного хотів покликати, бо це його витівка. Дуже він веселий хлопець. Хотів пожертвувати з начальством, а воно вийшло, коротше, сидимо на втож На даному етапі кольорові метали.